Bolehkah menggabungkan beberapa mazhab Misalnya wuduknya syafi'i Tapi solatnya mazhab yang lain Sah Wuduknya syafi'i Wuduk syafi'i airnya sedikit Ambil air Pas solatnya Hambali Solat subuh ini tadi hambali Karena hambali tak pakai kurun subuh Tapi bismillahnya tadi syafi'i Bismillahirrahmanirrahim Tapi Bismillahnya Jahar. Kalau hambali Bismillahnya sir Alhamdulillahirrabbilalamin Nah itu jadi Mencampur mazhab Kalau mengerti mazhab Dan tidak membatalkan Maka ada tiga kelompok Buka bukaddimah Fikul islami wa adilatu Syekh wahbah Zuhaili. Tiga kelompok Pertama Tidak boleh talfik sama sekali Mencampur masalah itu namanya talfik Karena nanti kacau kata dia Harus satu masalah Yang kedua Ini ekstrim Tidak apa-apa kata dia Selama ada dalil pakai aja. Saya tak setuju ini Yang ketiga Boleh tapi bersyarat Tidak dalam satu masalah Tidak saling membatalkan Kalau ada orang baca Bismillah jahar Habis itu tidak pakai kunun Apakah solatnya batal? Ya tidak batal Yang tak boleh itu saling membatalkan Cara wuduknya syafi'i Pas membatalkannya pindah ke maliki Itu masalah Dalam mazhab maliki bersentuhan tidak mahram Tidak bersyahwat tidak apa-apa Tidak bersyahwat sentuhan Ya tak apa-apa Tapi cara wuduknya mesti maliki Cara wuduhnya syafi'i. Dia ambil air sedikit saja. Habis itu dia pergi undangan. Sampai di tempat undangan dia ucapkan selamat. Selamat menempuh hidup baru ya. Ujung tangannya kena mempelai tangan perempuan. Itu secara syafi'i sudah batal. Tapi begitu dia sentuh selesai dia sholat di masjid. Loh, kamu kenapa sholat? Wudumu sudah batal. Tidak batal menurut maliki. Saya tidak bersahwat melihat pengantin tadi. Itu tak bisa. Karena cara wuduhnya tadi syafi kenapa dia pindah ke malik pusing saya pak ustaz kalau pusing jangan campur masa